Es por los turbocjets. Sí, si conecte los turbocjets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbocjets. ¡Máxima velocidad! Me temo que me he pasado un poco. Nadie es perfecto. Benvinguts al Ningú no és perfecte, al programa de cinema, còmics i sèries de televisió, que us acompanya com cada setmana en el nostre horari habitual. I en el programa d'avui, doncs, venim carregats de coses, carregats de notícies, carregats d'informació, perquè parlarem de les estrenes. Avui hi ha una gran estrena, que és el James Bond, que s'estrena aquesta setmana, la seva darrera pel·lícula, que és Quantum of Solace, i en el programa d'avui nosaltres en parlarem una mica. Tindrem de tot, tindrem xafarderies, amb la Marta Sanz, Marta, què tal? Com estàs? Bé. Preparada per a les últimes notícies ben fresques? Les teves, clar. Les d'Angersi són les calentes, les de la Marta són les fresques. Pues no, mama, a vegades no hi estic d'acord. No? Doncs pues clar, sí, a vegades les teves són més calentes que les seves. Deixa'm a mi les fresques, tu quedes amb les calentes. No, no, ja està bé, ja està bé. Les meves són teves. Molt bé. Perquè tinc una mica de tot. Ah, com la peixatera Perfecte, en Jacint Casadamunt, què tal, com estàs? Molt bé Sí? Sí Alguna notícia que vulguis destacar abans de començar? No, perquè no he acabat el guió Molt bé, doncs uh, més val que l'acabis perquè te queden pocs minuts per començar la secció de les notícies calentes Jo ja t'aviso uh, En el programa d'avui doncs, tindrem moltes més coses uh, Ja, doncs... Però mi... és que en Jacint s'ha portat la màquina d'escriure Sí, sí, sí, és un silenciador, eh? És moderna Avui tindrem, a més a més, el Juanjo Sarto que ens parlarà, l'home dels còmics ens visita un cop al mes, que ens parlarà de les novel·les gràfiques. Què és una novel·la gràfica i quines són les millors novel·les gràfiques que podem llegir. Això serà cap al final del programa. Parlarem de la recepció també de Quantum of Solace als Estats Units comentarem, doncs, per exemple, la segona temporada de Cinco Hermanos i la cinquena d'Anatomia de Grey, que podem veure doncs per 4. Eh, I comentarem doncs, entre altres coses el tràiler de Star Trek que la setmana passada doncs, jo estava a Madrid ja l'havia pogut veure juntament amb 20 minuts de pel·lí. Doncs aquesta setmana el trailer ja l'ha pogut veure tothom. I avui el comentarem aquí entre els membres del programa, el nostre espai doncs, habitual de, de tertúlia. Per cert, presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix l'Ignasi Arbat. I una coseta, la setmana vinent, el programa de la setmana vinent, fem el sorteig del concurs de Panini que encara teniu temps per enviar-nos la resposta al nostre correu electrònic és el ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com La pregunta era quin superheroi Marvel apareix al final de la darrera pel·lícula de Hulk? Quin superheroi Marvel apareix al final de la darrera pel·lícula de Hulk? Teniu encara fins al 25 de novembre, data en que tanquem el límit per enviar-nos els correus electrònics. El ningunoes.hotmail.com Ens heu de deixar els vostres noms i cognoms i la població des d'on ens escolteu. Recordem que també tenim una pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, Uh, o si a Google i poseu Ningú n'és perfecte, som els primers de, de Google, i allà doncs podeu mirar, descarregar-vos el programa, fotos del programa, bé, moltes moltes altres coses, molta informació, també hi penjarem, bueno, ja hi tenim penjat ja el que és el tràiler d'Star Trek, subtitulat, i a més a més tenim Facebook, el Facebook del Ningú no és perfecte, amb accents, eh, ningú amb accent i és també, perquè si no, no ens hi trobareu. I res, amb el Facebook del Ningú doncs ens podeu fer amics nostres i bueno, anireu trobant cosetes, sorpreses, allò, eh, I, jo que sé, Podeu escriure coses, el que vosaltres vulgueu, en el Facebook del Ningú no és perfecte. I res, que si us assembla comencem ja directament amb el que són les novetats cinematogràfiques. Estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla. Quien no quisiera vengar la mort d'un ser querido seria un mal nascido. No creo que a los muertos les importe la venganza. Este hombre y yo tenemos asuntos pendientes Lo primero que deberían saber de nosotros es que tenemos gente en todas partes ¿Qué diablos es esa organización, bon? ¿Cómo están en todas partes sin nosotros saberlo? Es el recurso más preciado del mundo Necesitamos controlar la mayor cantidad posible Nombre clave, Dominic Grimm. Es una persona de máximo interés. Ya hemos empezado a desestabilizar el gobierno. ¿Conociendo a Grimm quiere colaborar con él? Tiene razón, solo deberíamos tratar con buena gente. Suba. De acuerdo. Cuidado con esta, señor Bond. No se acostará con usted si no le da algo que realmente quiera. Creo que alguien quiere matarla. Ustedes dos forman una pareja preciosa. Los dos son, como se dice... Mercantia dañada? Los dos usamos a Grimm para llegar hasta alguien. ¿Ha perdido alguien? Sí. ¿Y ha atrapado a quien lo hizo? No, aún no. Doncs això que estem escoltant és el tràiler de Quantum of Solace, la pel·lícula de Mark Forster amb Daniel Craig, Judy Dench i Olga Kurilenko. Es tracta de la pel·lícula 22 de James Bond i la segona interpretada per Daniel Craig amb una història que és una continuació directa de l'extraordinària Casino Royal. Hem de dir que és la primera vegada la història de James Bond que una pel·lícula resulta ser la continuació directa de l'anterior. En aquest cas, Bond i Emma intenten descobrir per a quina organització treballa el senyor White, un dels responsables de la mort de Vesperlin, de qui s'enamorava el protagonista a Casino Royal i acabava morint als canals de Venècia era el personatge que interpretava Eva Green i és curiós que aquesta pel·lícula, quan tu mous soles, no hagin agafat una actriu una mica d'entitat per interpretar la noia Bon, perquè, és esclar, l'Olga Kurilenko doncs, no sé, a casa seva la coneixen però a casa meva, no. Ha fet Max Payne i Hitman. Imagina't quin currículum que té l Olga Kurilenko. Bé, eh, el cas és que White, el dolent, té homes infiltrats en els serveis secrets britànics que la lliberaran. La recerca de Bon el portarà fins a Haití, on coneixerà Camille, una atractiva jove que manté una missió una misteriosa, una misteriosa relació amb Dominic Green, director d'una organització medioambiental. Eh, hem de dir que va ser el mateix Daniel Craig que va proposar a Mark Forster com a director, ja que li va encantar Monsters Ball i més Extranyo que la ficció, en dues de les seves pel·lícules, que ja en direu doncs, quina diferència entre una i l'altra. I també doncs, és el director, recordem, de Descobriendo Nunca Jamás, aquella pel·lícula doncs, que Johnny Depp interpretava l'autor de la de la novel·la de, de Peter Pan els seguidors de les xafarderies de Hollywood sabran que el rodatge de Quantum of Solace i aquí Marta te cito, eh uh, va ser molt accidentat i que Daniel Craig va patir un tall a un dit i a la cara pel que, va ser el que es va haver de sotmetre a una operació de cirurgia estètica perdona, sí ha molt gent també dos extras van acabar ingressats de gravetat a un hospital i un dels Aston Martin, conduït per un membre de la concessionària, va acabar al fons d'un llac. El conductor només va rebre una multa de 500 euros per conducció temerària. O sigui que, Déu-n'hi-do el que ha passat en aquesta pel·lícula. Uh, com a curiositat, direm que el títol de la pel·lícula Quantum of Solace és el títol d'un dels relats de Ian Fleming, creador literari de Bond, però la història del film no està basada en cap relat d'Ian Fleming, és uh, simplement un guió original absolutament uh, continuant doncs intentant uh, arrossegar aquells doncs, que van veure la primera la primera pel·lícula de Crec el Casino Royale, que estava molt i molt bé una reinvenció de James Bond i una mica volen continuar en aquesta línia volia dir que no sé si són dos extras els que van morir, i un extra i un tècnic sí, sí, sí, sí. un tècnic sí. especialista, però no sé si era extra Déu-n'hi-do uh, També van haver-hi eh? de tot No hagi passat en el rodatge d'aquesta pel·lícula Mira que l'han rodat en poc temps L'han ventilat ràpid i n'han passat de, de coses I anem per la següent Nosotros llevamos armas Porque sabemos utilizarlas Mejor que la mayoría ¿Dispara tan bien como Virgil? No hay nadie tan bueno como Virgil No hay nadie tan bueno como Virgil Nos dedicamos a un trabajo poco habitual. ¿Desde cuándo se gana la vida matando? No mato, hago cumplir la ley. Papalooza está a punto de convertirse en un pueblo fantasma. Sus hombres están detenidos. Nadie lo ha visto, no ha ocurrido. A parlem de Palusa, com he pogut escoltar pel·lícula dirigida i interpretada per Eric Harris, Ambiga Mortsense en René el Weger i Jeremy Irons. El uh, segon film de Harris com a director, i hem de dir que Ed Harris ha fet un western clàssic com els de tota la vida, allunyant-se de propostes més modernes com Simperdon. L'acció ens situa a Noumèxic, l'any 1882, en un poble anomenat Apelousa. Allà hi trobem el Randall Braque, un cacic que té a atemorida a tota la població, i l'única llei que existeix és la que marca el mateix Braque. Els habitants d'Apelousa, disposats a acabar amb el problema, contracten a Virgil i Everett, que són Ed Harris i Vigo Mortensen, una parella de mercenaris. Virgil serà anomenat xèrif i Abrech serà el seu ajudant. Brac no tardarà a proposar un cara a cara com a nous agents de la llei. Aquí el Jeremy Irons fa de dolent i la Resner, Rachel Weger serà la dona que s'interposa entre els dos protagonistes, entre el, el xèrif i el seu ajudant, com interès amorós de tots dos. Que dius, a veure, Rachel Weger, com, com interès amorós, de a més a més, de Viggo Mortensen i de Harris, no cola, eh? Perquè aquesta cara de porqueta que fa no crec que pugui interessar pràcticament eh, a ningú, eh? D'esquenes, d'esquenes potser. Sí, amb, i amb una bossa al cap, no? Com aquell capítol de Nick Tuck que li feien a... a Uh, sí, que durs, que dus, que, dus que som vinga, va, anem per la següent Parlem de fixia pel·lícula de Clark Gregg amb Sam Rockwell, Angelica Houston i Kelly MacDonald, que la veiem a Medium, l'Angélica Houston, doncs eh, també, també fa alguna pel·lícula, encara que aquesta pel·lícula es passi doncs, eh, durant tot el metratge al llit i sense dir massa res. Víctor és un estudiant de medicina que mai ha acabat la carrera i que treballa d'actor en un parc temàtic on es recreen moments històrics dels Estats Units. El millor amic de Víctor és Denny. Aquesta parella no té cap problema en passar-se per la pedra qualsevol dona que es mogui en el parc, al mateix temps que assisteixen a reunions d'edites al sexe. Víctor també exerceix d'estafador professional i amb el que guanya paga les factures de l'hospital on està ingressada la seva mare, la qual ni tan sols el reconeix. Hem de dir que està basada en una novel·la de l'autor del Club de la Lucha que a en Jacint li agrada molt, però la pel·lícula ha tingut males crítiques i parla de sexe, però és que no es veu res. Doncs estan perdent que llegissin la novel·la, que és molt bona. Segurament és el millor que poden fer els seguidors d'aquesta desfixia. baixa.. I anem per la següent pel·lícula que es tracta del Greco que mira, escolta, causalitats que la setmana passada quan estava a Madrid a veure JJ Abrams al matí em vaig passar pel Museu del Prado i vaig veure diverses, eh, pinc, diverses pintures d'aquest de, de, del, del Greco eh? i ara, curiosament, la setmana següent s'estén a la pel·lícula tu, quines causalitats I, i a Grècia fa dos anys que la van estrenar imagina-te, ostres, doncs l'ogona que deu ser bé, pel·lícula de Yanis Esmaraglis amb Nick Ashton, Juan Diego Boto i Laia Marull és un biopic sobre la vida d'aquest pintor L'acció comença el 1556 quan el pintor Domènechus Cecopoulos, més o menys, arriba a Venècia després d'una matança a la seva illa natal, Creta. A Venècia no tardarà en destacar sobre la resta i serà descobert per Niño de Guevara, un sacerdot espanyol amb qui mantindrà una estranya relació. Amb el temps, Domènechus es casarà i s'instal·larà a Toledo, on es retrobarà amb Niño de Guevara, ara convertit en el gran inquisidor. El greco, com es farà el pintor pels seus orígens, serà fidel als seus principis i presentarà oposició a la santa Inquisició. Com a cu curiositat i com a cosa bona que hem de dir de la pel·lícula, Vangelis n'ha posat la seva banda sonora, que poques coses fa doncs... I gratuïtament, perquè és molt l'amic del director. Doncs eh, ens alegrem. Sí, sí. Doncs ja està, aquestes serien les estrenes més destacades de la setmana i anem per les notícies més calentes de la setmana. Everything you want. Everything, everything. Oh! Do oh! Doncs així quan vulguis. Uh, comencem amb una tercera part. O uh -huh. primer pel tercer. Uh, ja està en marxa la Little Fokers. Com? Little Fokers. Seria Little Fakers. Fakers. Fakers, no sí. Fockers. Per Fokers. exemple, la pel·lícula de Foques, i no. Oh, Pequena Foquita. Que suposo que deu ser la de los padres d'ell i d'ella, eh, que era mit de Fakers. Sí. Uh -huh. I la segona part? Mid de Fackers? Uh, no, Mid era la primera bueno, és igual escolta. Mid de Fackers 2, Mid de Fackers 3 doncs, i casualment ¿a que no diríeu que és el productor que li interessava fer aquesta tercera part, un actor que està Robert De Niro clar que clar, sí. està acabadíssim i bueno, doncs, escolta, fantàstic i bé, trasllarà que el personatge Ben Stewart ja ha tingut una criatura i vine el sogre a saber la criatura a casa. molt bé, fantàstic, estic frissant per, per veure-la serà un pel·liculon no, no una cosa, la segona era aquella que en Robert De Niro sortia amb una esteta sí. de plàstic i que sortia en, sí, sí, com sí, es diu sí, aquell? Sí. sortia Barbara Streisand també, I eh? en Dustin Hoffman ah, això en Dustin Hoffman sí, sí, sí. tots, tots ja, que no falti ningú i un dels Wilson bé estan a tot arreu, aquesta per gent. Cert, sí. Owen Wilson fa 40 anys, avui. Ens n'alegrem? Sí, bé, ens alegrem, i tant, i tant. Encara sí, sí. està viu. Sí, d això ens alegrem, de que continuï fent pel·lícules, no, però de sorpresa, que estigui viu, sí. Em sorprèn, jo que tu no ho sabessis. No, perquè és festa sorpresa. Si ho comento, per qui s'entera, eh? I que ah. li fem... No, Vé, oh, no diguem res, que no sabia no res, jo. jo. tu fes jo? el despistat. Oh? Després, un altre que és un oportunista de... Bé, no ho diré, és Michael Moore que aprofitant l'encontre de superpotències mundials per parlar sobre la crisi i refontar uh -huh. el capitalisme ha decidit que farà un nou film documental d'anúncia que serà sobre la crisi dels Estats Units per culpa d'en Bush aquest home també és molt original uh -huh. bueno, té... és, lo seu, és el tema que li va eh? però si tens que anar a descobrir coses perquè no ho fas abans que tothom se i tothom en comenci a parlar? lo maco sigut fer-ho abans ja yeah, però bueno... destapar-ho ell eh, i dir... això és el que falla, en no un cop de de el... Michael Moore no és un analista eh? és un eh, documentalista eh, buah, ni, ni això és un Qui... pamplines pobre Michael Moore, per favor que ell encara con... conserva el seu pes no, que no, no, no, sí? no com Victor Jackson que i no que va fer Super com... Size Me que li encaixava més sí, sí, sí Uh, dues petites notícies sobre Inglourious Busters Ennio Morricone uh, ha firmat per fer la banda sonora ah, que és el primer cop que una pel·lícula de Tarantino té una banda sonora original és i no temes d'altres i després l'amic de Tarantino, Eli Roth, dirigirà la pel·lícula que es veurà dins el film mare meva, això ja serà una fricada total això eh sí Diu Tarantino que no l'ha agafat perquè siguin col·legues, sinó perquè, no, perquè volia donar un no, no, cop no. de direcció diferent a la pel·lícula que es veuria dins Exacte. la pel·lícula. Per tant, que és millor que buscar un director que no l'imiti. Sí, no? Només Clar. faltava Robert Rodríguez sí, sí, sí. fent els trailers Ells, No, no, a L. fa coses molt diferents a mi, no? Sí. No em copia mai. No, va, va. Qui és L. Ross? No és cap alumne meu. No, no, oh. no li produir cap pel·li Port, encara. Portarà una cosa diferent, segur. Sí, sí. sí. Ties amb boles, que és el que sempre fica. Ah, exacte, eh? sí, sí. Dius, bueno, tampoc ens sembla malament. No, no, no. Jo voto. Uh, després Guillermo del Toro, del Toro va acumular projectes que aquest serà una nova adaptació de Pinotxo, que la vol fer amb stop motion i que sigui molt obscura. Però escolta, aquest home passarà 10 anys rodant el Hobbit. Què colla ha de fer Pinotxo ara? I per què Guillermo del Toro vol ser Tim Burton i no sap com fer-ho? Això em fa molta ràbia. Sí, més que ho deixis estar, deixi estar. Sí, que plegui. I a, això sí, és un notició. Tots solos són... No sé si ho coneixen, sí. director el, de Happiness i de benvingut a la casa Munyiques, sí. per que grandiosa que no vaig entendre. Uh -huh. Doncs, ha fitxat a Paris Hilton perquè protagonitzi la seva nova peli. Genial. Genial. Gran notícia. Sí, sí, Un sí. autor amb una superpotència no, intellectual. Exacte. Jo recomano que miris quan arribi i quan s'estreni al desembre Repo de Genetic Opera també sortella, no? Sortella, i tant C -c i tant. Cantant, ballant, despullada... Canta, no, vestida, però, oh. bueno, canta i... Ja tinc el vídeo internet que... I, i balla i bé. Doncs se'n foten pep... o... És no, no, serio? és un paper sèrio, eh? A més a més, eh, costa de reconèixer-la perquè té un accident i està una mica deformada i tal. Oi, oh, més morbo. Sí, sí, com com costa de reconèixer, sí. Mm. I per últim una notícia que m'ha enviat un amable espectador. Molt bé. Que és John Swartz, que que diries qui és aquest bon home Exacte. ningú el coneix no, no. és el creador de Chuck Gossiggyalio C doncs, bé, un... té un currículum important sí, tot d'adolescents i Exacte. coses així o sigui, també per, que és per excitar les hormones, vaja. Doncs la Fox la fitxa per fer X-Men First Class, que serà una pel·lícula que reunirà tots els joves alumnes a l'escola de Charles Xavier. Mm, que és el que, que... ja s'havia anat rumorejant, no? Sí, que havien aparegut a les tres primeres pellícules x d'X-Men, mm -hmm. les tres pel·lícules d'X-Men, i que tratarà això, les avantatges, aquesta jove classe, que els hi passa i ja està basat en un còmic que es va publicar l'any 2006, va començar-se a editar. Sí, crec que encara s'està editant. Mm -hmm. O sigui que també promet... A Molt més, bé. a l'ionista li havien ofert dirigir, però ha ah, dit que no. Uh -huh. Bé, doncs esperarem a veure qui és el director. Res, i veure si ha agafat trius uh, de Gossip Girl, eh? Eh? Bueno. No li costa res, eh? No, no, allò un cop de mà, no? Ja. Fem una estirada, un ja, parell o tres. I... O la de Xac, que també està força... O oh, les 12... Potser brutal aquesta <ríe> Una combinació de totes les lesdies bones aquestes sèries, no? Ja està, no no bueno, guió. Hi ha algun tio bueno, bo, no, per totes maneres per que no agafen els actors, bons, bueno, no sé, de, de que havien fet de Kitty Pride o de Vols dir que l'Anna Paquin està per tornar. No, la, bueno, clau, la ara tenim la una imatge, complicada. una imatge diferent després de fer aquesta nova sèrie que fa als Estats Units. A ah, junca no l'he vist. Eh, diuen que de està Vampires, molt bé, no? Sí, la Vampire, sí, si sí, diuen que està molt i molt bé aquesta sèrie, First Blood. Que del creador està, de A Dos Metres Bajo Tiago uh, que està ambientant a Nova Orleans sí, exacte oh, he vist els trítols d'aquests uh, inicials i és brutal blood, perdó, first blood. Ah, blood, sí, no, blood. Oh, sí. no sé, vaig veure uns trítols d'aquests inicials una sèrie de Vampires que, ah, està molt bé està I molt tal. bé i diuen que és, és bona eh? són les noves sèries d'aquest any que, que va forta vaja. esperem que arribi a Espanya mm, no sé, ja ho sabem nosaltres anem, abans de la tertúlia, a comentar aquest tràiler. I'm Kirk. You've always had a hard time finding your place in this world, haven't you? Never knowing your true worth. You can settle for a less than ordinary life. Or do you feel like you were meant for something better? Something special? You will always be a child of two worlds. And fully capable of deciding your own destiny. The you face is, which path will you doncs aquest és el tràiler de la nova pel·lícula de Star Trek de JJ Abrams que ja a partir de dilluns estava disponible a la xarxa per veure bé amb alta definició i que per cert si a la nostra pàgina web al www.grn.es Uh, barra ningú no és o algú que ningú no és perfecte uh, trobareu el tràiler a la nostra pàgina web i també el teniu al nostre Facebook eh? o sigui que podreu veure'l de totes maneres i subtitulat i tal vull dir, perquè uh, enteneu perfectament el que, el que es diu Comentaris sobre el tràiler d'aquesta pel·lícula que s'estrena el uh, 9 o 8 de, de maig de, de l'any vinent Pinta bé Pinta bé A mi m'agrada, jo ho vaig dir-ho ja l'altre dia Marta uh... Estic espantant el teu comentari? Uh, no, anava a dir... Els subtítols els ha posat en Jacint. Ah. Sí, sí, sí. Jo per les nits un d'aquells que es baixa sèries i les va subtitulant. No, Exacte. però està prou no, bé, prou bé. No però, dorms, eh? Vaig millorant. No, l'he vist... L'he vist, un... vist algunes vegades per mm. poder emetre... Un judici. Un judici... <ríe> objectiu, subjectiu, no? Sí. encara... O sigui, en fi, en bueno, Marta. fi, com... el primer que vaig pensar va ser... Em, em recorda en Nadal No sembla? Star Trek, primer Clara d'això una mica es tractava mm, Vaig fer un comentari que m'han tractat de boja però sí que s'ha vist ara que hi ha algú altre que també ho ha vist Va recordar Mad Max, primera. la primera escena Sí, Jacint mm. Després eh, no sé Star Trek només l'he vist, potser, en l'escena, però és que, clar, tot passa molt ràpid en aquest tràiler, no? Sí, sí, sí, perquè són un conjunt no de... No pots païr-ho, o sigui... No, no, no. Que passa... Suposo que algú extern que no hagi vist res d'Star Trek absolutament pot dir, ah, sembla una bona pel·lícula d'acció futurista. Uh -huh. Ja està. Vull dir... Ja és la imatge que volen vendre, una pel·li d'acció futurista, efectes especials com no s'havien vist mai a la història d'Star doncs, Trek. Va, doncs qui ha vist Star Trek, uh -huh. pensa ostres, a veure com serà la pel·lícula. Jo estic en interrogant. Uh -huh. Que pinta bé d'acció i d'escenes espectaculars? Segurament que sí. Però, no sé, la primera escena ja vaig pensar, uf, ja és, sembla un tòpic, no? Un Quirca de jove ja era un tremendo, no? Clar, de fet, aquí ve molt part de la polèmica de la pel·lícula perquè representa que la història comença, bé, bueno, amb el tal Nero, que és l'Eric Bana, que viatja amb el temps, per eh, destruir la història i que el, capità, el mític Capità Kirk no sigui el mític Capità Kirk i la manera més fàcil que té és de matar el seu pare no? i aleshores a partir d'aquí la infantesa del Capità Kirk no és la mateixa de la que coneixíem fins ara no? i s'acaba convertint en aquest noi rebel que no vol seguir els passos del seu pare perquè la mort, etc etc, que és una cosa absolutament nova que ve a través d'aquesta doncs, persona que viatja en el, en el passat i canvia el temps no i aquí doncs ha sortit molt, molt de Trecky fan enfadat perquè s'està canviant la, la història de, de la sèrie, no? Sí, però aquí també s'ha de dir com se sap el passat de Capitaki. Estic segur que havia entret la biografia a algun fanàtic segur. als Estats Units. Segur, segur que hi ha llibres d'això i no tal. Però no és cert, però no ha sortit dels estudis de la Paramount. Mm. Ni de, ni dels creadors de... no, a veure, moment... sí que, sí que cerca la sèrie original algunaes referències s'havien fet i... però em sembla aviam jo estic a l'espera de la pel·lícula. Uh -huh. em sembla una bona segurament pel·lícula d'acció uh, intereststel·lar, futurista i el que vulguis amb ambrells també a la terra no? perquè encara està una mica relat. però bueno, vas dir que no sortien gens gairebé gens només un bar no? d'imatges de la terra i tal. però sí eh, no sé... Uh, les imatges també del trailer són, són és que passa molt ràpid esclar, no És que, que es, es tracta de d'impactar, amb... no? doncs la primera impressió va ser aquesta. Ostres, sembla Mad Max. Hi ha una web, esclar, que si vas a una web que és el Trek Movie que ha fet, o sigui, pràcticament frame a frame cada una de les escenes i te va explicant què és cada una de les escenes que hi han al trailer, no? veure, això... tampoc. Que no m'hi vull entretenir massa, perquè m'agrada que, que, sí, que em sorprengui que una mica com sí, vaig al cinema. El la cine. segona vegada, el veus i, i t'identifiques amb Star Trek, és la batalla, la lluita personal entre Leonard Nimoy... Ai, uh, Spock, uh -huh. que fa aquest noi. No? El... Sí, el Zachary Quinto. Sí. I el Kirk. Jo, uh -huh. no? sí, sí, Potser sí. és l'única... Que recorda... Bueno, ja veuràs, ja veuràs més coses, perquè jo que vaig veure sí. aquells minuts, doncs... Eh... Si no ho dubto, no ho dubto. Però mm -hmm. el que la impressió primera, sí, sí. suposo que és la que volen donar, és aquesta, Exacte. una pel·lícula d'acció i que passa entre naus especials i... i i bueno, entre bons i dolents, perquè Clar, la que... federació és la bona i, i els dolents són els altres. El que volen ja fer està. és vendre la pel·lícula per gent que no veu Star Trek. I estèticament és impressionant. És eh? brutal, sí sí, sí, sí. És que et quedes, no sé, tot... És que unes llumetes... Jo em vaig quedar amb tantes llumetes sí, sí, i fluorescents sí, sí. que et quedes com si fos Nadal tot l'any allà. Ja està, està ple de color, que... està ple de color. Sí, sí, sí. Home, semblen les pel·lícules impactants l'any que ve. Eh? Home, tu, tu compares tant. aquesta amb la primera pel·lícula... Uh, d'Star Trek home, són molt diferents clar, <laughs> Estem parlant de totes maneres la primera pel·lícula d'Star Trek va ser de les, la, la, la que va tenir més pressupost de la història ara ja no, ara però és aquesta. aquella tan lenta, no? sí, sí, sí, sí, sí. La, el Robert Weiss que això ho s'ha fixat si canta molt, si han respectat els dissenys de la nau que sortia a la sèrie original amb els de la pel·lícula uh, perquè em sembla no tingués res a veure els vestits, els uniformes no, no uh, la, el la, la nau ah, no, no, no. No, no. recorda més uh, el, clar, perquè aquella era una nau plena de colors i tal, no? en aquesta no, perquè de fet no és aquella Enterprise ben bé, sinó és l'Enterprise anterior la que el capità era el capità Pike que de fet és, és aquí el que veiem, no? que eh, bueno, només vam conèixer aquella nau a través del capítol pilot, que llavors en vam fer aquell capítol de dos parts eh, que es deia The Cage, han sortit el capità Pike paralític i tota aquesta història, que llavors no hi havien introduït tots els colors a la nau que hi van end introduir, que era una nau doncs tot de color blanc, no? I aquí han agafat aquell model de color blanc, però és clar, i han afegit llumetes i colors eh, per tot arreu que sembla una altra nau, però és clar, és normal, vull dir, han de fer algun cinematogràficament molt atractiu. Uh, bé, res més perquè si no ens menjarem tot al temps no, no. de la tertúlia. Endavant la tertúlia. Uh, bueno, no ens queda gaire temps. A veure, Marta, eh, uh, de mentires, comenta alguna cosa. Uy, es que s'han anat tot tot l'ingeni, s'han anat al trailer. Ja ho veig, ja ho veig. Red, Red de, de mentires, la de Però no han no, no. no van parlar No, no van parlar, uh, entretinguda. I i perdó, una altra cosa, s'entén. Ah, uh, sí. Bé, bueno, és un rei Liscot menor, que havien dit que era bé, similar, bé, a... entretinguda. Com era aquella uh... d'en George, George Clooney? Siriana, no, no però és que la Siriana no s'entenia. Siriana, ho sento molt, me vaig perdre. En aquesta nota t'ha No, no, vull dir, és una pel·lícula senzilla. Russell Crowe està esplèndid. Sí, el millor que de la pel·lícula és el Russell Crowe, l'hora dedicable es fa el mateix de sempre. No, sí, el paper, els... el paper Clar, Russell de... Crowe fa de funcionari buròcrata de l'FBI és així gordo i tal, està fantàstic de l'FBI o de la CIA que és a l'Angli sí, sí. l'altra pel·lícula que volíem comentar ràpidament és l'último voto, aquesta pel·lícula del Kevin Costner que està, mm. està molt bé, em va agradar eh? és una pel·li que fa una reflexió sobre les eleccions mm. nord-americanes sí. i com els candidats són capaços de renunciar als seus principis per tal d'aconseguir un vot a mi em fa eh? patir, me va fer patir Mm. sí, al paper de Kevin Costner perquè era un tio tan desgraciat clar, clar, clar. que em va fer patir pensava, quan donarà un gir això? i no, el puc dir, no, no ho dona fins ben bé, dos minuts últims, és que no veus que reacciona fins que no s'acaba la pel·lícula I well, això, al final això, ha de reaccionar, per això, no? per això angoixa, eh? a mi dic que això no, no anem bé Que pare desgraciat ah, un, i... home, així que em pamplines, Jacint Aquí sí que t'ho accepto, és un pare pamplines, home, un desastre de pare, que la filla li fa tot, pobre. La pel·lícula la recomanem, no? És una pel·lícula petita, independent, però bueno, que té aquest missatge de... Una mica bueno, sobre la, responsabilitat la política... Responsabilitat civil, no? Sí, primer, el primer missatge és, vés a votar, <ríe> aquest és el primer missatge, vota, no, no t'allunyis, i l'altre et serveix una mica com a crítica als candidats, no? que són més, eh, jo què sé, comercials, bueno, que no sí, pas savis. Eh, sí, perquè clar, hi ha un moment de savis. la pel·lícula quan se sap que ell ja serà la decisió, el, el punt d'inflexió en les eleccions, que és es que venen la moto, o sigui, si ell diu m'agrada menjar el pa de cereals, bueno, farem mm -hmm. una llei, en què tots els saps? Clar, i a, Som... a, més, a més a més el tio diu les coses a borratxo... A la babalar... I, I per dir alguna cosa, no perquè realment ho pensi. I els programa clar... de les seves estupideses, vull sí, dir... Sí. Que clar, això sí, potser sí que és una crítica que bueno, els polítics es mouen pel vent que bufa, no? I al final es mullen? El dia de la pel·lícula no, té no, una conclusió... No, explosió... no, no. Això no s'hauria de dir. No, no hauríem de dir-ho, això. No de dir que, que, aneu a veure la pel·lícula. Uh, I l'altre, volia dir ràpidament, Sou 5, uh, que l'he vist, i bueno, és, és més de lo mateix. És més de lo mateix. Uh, si heu vist la 2, la 3, la 4, doncs la 5 no deixarà de ser una continuació... Uh, absolutament res nou vull dir, no hi ha guió, tota l'història són trampes i no deixa ser un clònic de la quarta part, que si ja era prou dolenta doncs aquesta continua en la mateixa línia de, de ser dolenta que s'està convertint en aquesta saga, que ja seria hora que l'acabessin amb un final, clarament perquè n'hi hagi una sisena. Uh, ja han dit que l'any que veia Sau-6. Sí, sí, no, no hi ha veient Sau-5, tu saps que hi haurà Sau-6 i això també ha dit tu però en no sabien l'altre que ella i ja van dir que sí, sí, sí, eh, cap ja problema. cap problema que aquí a Espanya és un dos països on millor funciona Sau sí, sí, bé, això demostra el nivell de bé, en fi, és igual Marta, preparada? Anem per les xafarderies Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood <susur> Doncs Marta, quan vulguis, tot teu. Doncs vinga, comencem. Emma Thompson, que té un bar al jardí de casa. Així m'agrada. Un bar al jardí? Sí. Mm -hmm. ella, I ella fa cambreres, se serveix... Sí, o... ah. i els veïns, fa, els veïns ah, van, anar, sí, van al seu bar. Ben. Podem anar nosaltres? Sí. Mm -hmm. Fantàstic. L'actriu no ha d'anar gaire lluny si vol fer unes copes perquè només sortint per la porta del jardí... Ja hi té un bar. La idea ha estat del seu marit, Grace Wise, qui ha construït ell mateix el bar. Va anar a una casa d'aquestes tipus uh, Ikea, sí. però més petit, no? Era fes-t'ho tu mateix, de bricolatge, i va agafar fustes i, i, i tot, i ho va fer ell, claus, i, en fi. Ho so, va bé. fer ell, sí, sí. Ha trempat. Yeah. Emma Thompson ha declarat que estava tan angoixada com el seu marit després que el govern hagi prohibit fumar els bars. Clar, el seu marit i ella estan molt acostumats a fer la cervesa amb el cigarro, la cigarreta, perdó, i eh, davant la impossibilitat doncs s'han fet el bar a casa. Però pues tancat o se sap? Ostres, Jacint, tants de detalls. Bueno, anem a Cal Stomson. No, ho dic perquè viuen a Anglaterra, no? Sí. Perquè si no deu fer un fred que clar, clar, clar, no, no, una mica de radiador potser sí el... que així posen, ara hi ha aquestes escalefaccions per fora, hmm que semblen com llums, però fan calor. Molt bé, què més? En fi... Ah, i el bo és que els veïns és fantàstic. Jo trobo això fantàstic. L'editora del diari de Watergate eh, explicarà la seva vida en una TV-movie. Bé, s'ha de dir que l'editora és morta. Ja, però jo fa temps, ja, eh? De què? A Watergate. Sí, i ella és morta, mm. també, fa uns temps. L'editora que va ajudar a caure el president dels Estats Units, Richard Nixon, Catherine Graham... Eh, portarà la seva vida a la televisió Graham dirigia el Washington Post durant el cas Watergate dels anys 70 la cadena que portarà la seva història serà HBO ja m'imagino que no serà la Fox la mateixa que Sexo Nova York Laura Lini farà de l'editora i eh, aquesta l'editora, eh, Graham va morir fa 7 anys quan tenia 84 anys i Robert Benton en serà el director molt bé Uh, ho dic, perquè hi ha una pel·lícula que s'està punt, no sé quan s'estrena, però també va de sí. Cass Watergate, sí, Richard sí, Nixon. Sí, exacte. sí, exacte. Sí. O sigui que... Que s'està punt d'estrenar. És, és el que passa quan s'estrena una, després venen no? altres darreres també, no? Uh -huh. uh, què més? Ah, mira, Angelina Jolie ha declarat que va lluitar molt per donar el pit als bessons. Jo sé com soc dona... I mare, estic conscienciada i per mm. això he tret la notícia. Molt bé, molt bé. I a més és Angelina Jolie que... Clar, clar són ja tres factors que, escolta, Sà, units... Són ineludibles. Molt bé. Angelina Jolie ho va passar molt malament com a mare de bessons perquè lletar los eh, era una tasca molt pesada, diu l'actriu a més que va deixar de donar-los al pit a Nox i vivien després de tres mesos perquè estava exhausta. T'ho diràs. Jolie ha declarat que a alletar és més dur del que sembla en els llibres. Totalment d'acord. Què més? Uh, el Daily Mail. Daily Mail, Perdó. diari britànic, no? si no m'equivoco. Uh, no ho sé. Jo que soc d'allà, potser... Tu, tu ets així. britànic? Sí. Sé que fas pinta. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. tinc un aire. Amb, amb aquest pentinat que t'has fet no sé què... T'agrada? Sí, sí, sí. Sembles un actor de The Office, escolta. Sí, sí, no em facis sí. tiquir, eh? Ai, ara em ficaré vermell. <laughs> sí, sí. <laughs> El Daily Mail es disculpa davant David Dukovvni. El diari Britànic va publicar setmanes enrere unes declaracions de l'entrenadora de, de tennis, la monitora de tennis Edith Patak o Edith, en fi, de David Dukovvny que suggerien que la seva relació amorosa havia acabat amb el matrimoni de l'actor I. Leoni, que portaven quasi 12 anys casats. L'actor, tan bon punt va sortir publicada de l'informació, la va negar i va denunciar el diari per difamació. El diari dissabte passat va publicar una disculpa i al admès que la història original era poca curada. Uh -huh. No sé si és que es volen estalviar. Poca curada, què vol dir? Que van mentir com vellacos? Clar, això també queda una mica... Perquè les declaracions són les que són. O sigui, la monitora de tennis va fer les declaracions. És aquesta la dolenta, no? Pobre diari. En fi. Uh... Suri, Ai, porto una porra fantàstica. Una porra? Hei. S'ha de dir que hem d'apostar. Una pole. Ah, una pole. Una pole, però si voleu apostar també... Suri és el bebè més poderós del món. Que és com Magneto, no? Sí, sí, sí. Treu... No, treu... Té ràgics. Sí. Treu foc per la boca. És com Kal-El, no? Superman, a la terra. Tira taranyines. Sury Cruz, no? La filla de Tom Cruise i Katie Holmes, Suri, ha estat nomenada l'infant amb més poder del món. Una nova llista publicada per la revista Forbes ha posat la nena de dos anys per sobre dels fills d'enginyeres de Jolie i Brad Pitt. És inadmissible. Ah, home, perquè es reparteixen el poder, en canvi aquesta és sí, sola. Sí, sí, perquè s'ha de dir que els fills d'enginyeres de Jolie i Brad Pitt aclaparan la llista. No mai tant. Madocs per mi que... Home, esclar. A veure, fet, a, veure, a veure la llista, digue'ns uh, aquesta llista és d'infants menors de 5 anys amb més influència en el món i la llista quedaria així els top 10, Suri Cruise. presente Shiloh Jolie-Pitt això és com una classe de Hollywood eh? sí, sí, jo tots t'imagines tots allà la classe la guardaria en aquest cas, no? Seria. horrible uh, Shiloh Jolie-Pitt la segona la ter uh, tercera, Sara Jolie-Pitt Mm -hmm. Quart, Pax Jolie-Pitt Cinquè, Sam Alexis Woods, uh, Tiger Woods. Ah. De, de Tiger Woods Filla de Tiger Woods Cruz Beckham La més petita Mare meva, dels Beckham. sense comentaris Setena posició Matilda Rose Ledger ah -huh. Filla de l'actriu Michelle Williams i el difunt Heath Ledger Vuitena posició, David Banda, fill adoptiu de Madonna i Gary Ritchie. Com anava... has dit? No. Jo <ríe> anava a dir fill de Kung Fu Panda. <ríe> no. Banda, Banda, bé alt. Ah, David Banda. Molt bé. És que l'he dit català, David, clar. Sí, David Banda Richie? No? David Banda, no, no perquè bueno, estan separats no, i no sé. Ah, ja. no, sí, David ben. Banda. En fi, uh, novena posició, Sean Preston Featherline, fill de Britney Spears, i Kevin Federline i de sena posició Sam Sheen filla de Charlie Sheen i Dennis Richards uh -huh. molt bé. també separats Escolta, però net de Martin Sheen que net és de Martin ah, no, Sheen no, no, els seus pares uns cutres l'importa qui és l'avi no, la mandapita està bé no, qui? no has entès m'està Pit... no, sí, molt bé la mandapita sí, però no té res a veure no, no és l'ex dona de... Charlie Sheen i, I Dennis, Dennis Richards Richard. ah, Dennis Richards, l'he confós sí, sí, sí en fi, us ha agradat, eh? Fantàstic, sí, però jo no sé per què Zahara va a la tercera i, i Maddox on és? Maddox? No, hi és. Yes. Ah. Perquè en té més de cinc anys. Ah, esclar, engani, ja, ja és, és major d'edat de i esclar, sí. ho havia oblidat. En fi. És licenciat universitària. I l'any que ve eh, hi haurà noxi vivient. Vivien. Molt bé. Segurament. Catherine, passem a una altra indiferent. Sí, Katherine sí. Hegel celebra, celebra els 30 anys amb Rolls-Royce i un Happy Meal. Uh -huh. Perquè, sí... Para gustos colores. Un Happy Meal? Pues, sí. És, bueno, no sé. Que vigili la figura. L'actriu que fa d'Easy Stevens, Anatomia de Grey, no s'avergonyeix de la seva passió pel fast food. I el dia del seu aniversari, el va celebrar dilluns, després es veu d'una clamorosa festa. Es va passar amb els rols que... Suposo que la portava de la festa a casa seu o en fos. Ell anava amb vestit llarg i amb uh, Va passar per un McDonald's aquests, de de saps, aquests del cotxe que... Bueno, sí, i va recollir una Big Mac. Oh, I la hi vam fer fotos. Sí. Però aquí hi ha un problema. Per passar pel MacAuto amb les curves que hi ha... <laughs> el Rolls Royce. Li fots hòsties impressionant. Això ja no sé. No, potser era recta. Bueno, Conduïa ella? No. Mm. No, no. Tampoc serveix en col, no hi ha problema. <laughs> I acabo ja. Uh, entren a robar el tràiler de Jennifer Love Hewitt. No m'estranya. Què vols dir? Bueno, robar. Jo, jo si pogués colar-me també... Ah, robar, robar. Ai, pobra noia. Que són tontos, fica càmeres si te'n vas. Clar, I teus més calés que robant. <laughs> Se'ls ha d'explicar no tot. No t'excitis, no t'excitis, tranquil. I què, què li van robar? La, la, la, els vestits? Perquè... No, doncs no ho diuen, però diu que força coses. Va, fa servir 70 vestits per cada capítol d'Entre Fantasmes? Sí, Va. sí. És més, tres pijames per capítol. Home... Oh, Déu-n'hi-do, els pijames, eh? Sí, sí, sí, Com sí, sí. estan els pijames? Amb un sol sostent seu fas una tenda de campanya. O sigui que... És sorrentable. Els de Jennifer Love Hewitt, que, en fi... Paracaigudes i tot, tu. So, en fi... Acabo. Ja l'actari va trucar la policia després que la setmana passada... Entressin uns lladres al set on no es gravava el programa entre... Bueno, la sèrie entre fantasmes, a Universal Studios. L'actriu ha perdut diversos objectes personals en el robatori, però no ha trascendit quins. I segons el web temazeta.com, la policia està investigant els fets. No se sap, però, si l'actriu es troba en el set durant l'incident. Jo crec que va ser un fantasma. Ha, ha. Mm. Molt bé, Marta, doncs fins aquí a les cefarderies. I anem per les sèries, anem als 40 minuts. I t'he posat aquesta cinturina per tu Marta que vull que parlis de la segona temporada de Cinco Hermanos que fa setmanes que anem al darrere que per cert fa poqueta ha sortit eh, en DVD abans de que 4 l'acabi de metre per tant són doncs, aquelles coses fantàstiques que la setmana que ve surt el de Perdidos la quarta temporada i la televisió espanyola encara la de metre. Bé, Marta, a veure, parla'ns de, de, de... Segona temporada de Cinco Hermanos, què et va semblar? Ja sé que fa temps que la vas veure. Um, T'ho veig una mica pa despistada. Parles tan ràpid? Sí, és que, esclar. Que em miro, miro el temps, mira el temps. Parles de partida d'Estrategia Espanyola 4 el... De què parlem? Cinco Hermanos, segona temporada, amb Danny Glover, per exemple. Danny Glover. Fent d'interès romàntic. Ja l'hem vist, aquesta. Uh, sí, sí, sí, sí, sí. Ja ho sé. I què vols que digui? Bueno, la teva opinió... Ah, perquè de... a 4 encara s'està matant. Clar, Clar, a en fi, m'enganyeu. Um, bé, ja està. A mi que, que aquesta sèrie m'agrada molt. Uh -huh. Però jo no puc dir us agradarà molt, perquè hi ha gent que la considera pf, normaleta. No, però està bé. Uh, mira que a mi la Kalista Flocker havia arribat a un punt que dius una mica de tirria, sí, no? Però no, no. Te vas acostumant, eh? Uh -huh. I, I, bueno, la Robloff. Què vols dir? Està fantàstic. Ja que hem de dir a Rob Ló, no? Home, saps? ja, va deixar l'Ala Oeste, que a mi em va saber molt de greu. Sí, sí, sí, allò va ser... I ara el retrobem aquí, doncs, fantàstic. I jo crec que el repartiment està prou ben aconseguit. Em cansa, em cansa, és cert, em cansa una actriu. Quina? Que és la... Ara no, no me'n recordo, perdoneu. Bueno, descriu-la. No però és la que era l'amant del pare... Ah, la que sortia la a Prison Break, la feia president dels Estats Units a Prison sí, Break. Sí, sí. Bueno. Em cansa. Uh -huh. Em cansa també tot l'entorn, a aquesta nova empresa de vins, el germà... Bé, bueno, clar, que no sé fins a quin punt ha vist o no ha vist Bé, ja suposo que deu estar bastant avançada però, sí, però bueno, n'hi ha una allà en la nova empresa que s'acaba picant a, a sí. tota la família bé, la secretària aquella tia mona i uh, se'n va llit amb el germà gran dels cinc germans i està bé que té... està casat, que té un sí. fill bueno, no té no sé... un ritme molt trepidant a l'hora d'explicar les coses és divertida, sí, sí. és hi ha entretinguda molt de és com la chica sí. Sigilmour, que hi ha molt de diàleg i a mi m'han les sèries amb molt de diàleg sí, més són diàlegs frescos i desenfadats està molt bé. Bé, uh, canviem de terres donem quatre notícies, que per cert, que hi ha ja sortit la setena temporada de l'Ala Oeste que s'havia endarrerit, doncs ja la setmana passada ja va sortir... Uh, que ja tenim data d'estrena per la cinquena temporada de Perdidos als Estats Units que és el 21 de gener uh, que, que a més a més canvia de dia que passa la sèrie a metres els dimecres en lloc dels dijous com ho feia fins ara que per cert que també ha sortit ja la primera temporada d'aquesta sèrie que és Mad Men en DVD i que ja també tenim a la venda ja a partir d'aquesta setmana la pel·lícula de Sexo en Nueva York uh, a continuació doncs de la sèrie televisiva de la HBO. Que, per cert, dintre d'aquesta moda d'estrenar ja les sèries amb una immediatesa impressionant, el 19 de novembre s'estrena la segona temporada de Cinthita Prèvia, que és l'espin-off d'Anatomia de Grey, el canal Fox, no en ten tres encara, i serà cada dimecres a dos quarts de deu del vespre. I per aquells que a les matinades seguiu aquestes sèries de comèdia que fa la sexta que està molt bé, recordar que aquesta setmana van passar el, un capítol on sortia l'Algor, que feia un camió, un capítol que estava centrat en el tema mediambiental i aquestes coses, i bé, l'Algor va fer una aparició. I una pregunteta, Gossi hmm. Guell, que té els drets en teatre, és quan penses trenar-la? No en tinc ni punyetera idea, però surt en DVD al desembre. Ah, surt primer en DVD? És la moda ara, tot surt primer en DVD abans sèrio? que les teles i posen no. les piles. M'estic quebrejant molt. Sí, sí. No, sí, que ara és una gran sèrie. I cert, que has mirat màfia? Una altra, una altra d'aquestes que... Perquè també tens drets... En, te... en D&D 3 es va acumulant drets i no es trena mai res. Tu que vas I... tard d'un any, bueno, a... a... a... a... Dirt és seximòni també a la tarda d'un any. I després fa com a que et fica dos episodis i t'ho treu. Ah, exactament. Bé, és la moda, és la moda. I el regal de Reis d'aquest any és que 4 ens porta el dia 6 de gener a la primera capítol de la cinquena temporada. House. Sí, el dia de Reis, sis de gener, dimarts, torna a House. I en, en dimarts cau? Com sempre, eh? sí, el dia 6 ah, és, és, és Reis, arriba any nou, House, que noves línies argumentals, perquè recordem que House i Wilson, doncs, després de que el consideri el responsable de la mort de l'Àmber, doncs hi ha hagut mal rollo i continuaran aquesta línia argumental de mal rollo entre els dos. Que diuen que millora aquesta cinquena temporada, que segons el doblador de House, que avui han entrevistat, deia sí. que pujava molt la qualitat des que vam entrevistar nosaltres aquest home l'estan entrevistant a tot arreu ja està bé vam dir el número un directe se'ns va colar ja tothom aprofita a més tothom li diu el mateix la teva veu no sembla la House i a mi que m'expliques molt bé doncs ja tenim a l'altra banda la llenya telefónica el Juan José Sarto i anem directament a parlar amb ell de còmics pues tengo memorizado un passatge que resulta apropiado para esta ocasión ¿De quién? 25-17 Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera, cólera a Aquellos que pretendan envenenar y, y destruir a mis hermanos y tú sabrás que mi nombre es... Tú sabrás que mi nombre es ya ves, Cuando caiga, me encanta sobre ti Ninguno es perfecta Jojo oh, Sarto, bona nit, què tal, com estàs? Hola, hola què tal, com estàs? Molt bé, molt bé, esperant que ens expliquis moltes coses perquè vull hem de parlar de les novel·les gràfiques. Exactament. Molt bé, doncs com vulguis. Bueno, què que... és que una novel·la gràfica, primer? Bueno, la novel·la gràfica és... Eh, lo que s'està se llamando ahora novel·la gràfica es la narración de, de un autor, o de, o de dos autores, y en este dibujante, uh -huh. que no se atiene a ninguno de los formatos tradicionales, es decir, sino que le dan a la historia la longitud y la extensión que ellos creen que debe de tener. Uh -huh. Pero durante muchos años en Estados Unidos se llama novela gráfica a lo que aquí conocemos, el álbum. Porque ellos tenían el formato comic book, el, el tebeíto de 24 páginas con grapa. Luego tenían también lo que llamaban formato prestigio, prestigio que era el de encuadernación, ese cuadradito pegado, encolado, eh, de 48 páginas, y entonces cuando lo que nosotros llamamos el álbum, es decir, el asterix, el tintín, el looky-looky, es lo que ellos llamaban novela gráfica. Entonces, no se sabe por qué muy bien se ha empezado a utilizar el término de novela gráfica y se ha convertido, curiosamente, en un argumento más de marketing que de otra cosa, es decir, dignifica un poco a los ojos de mucha gente el, el término del cómic. Y bueno, pues a pesar de que es un invento de marketing Bienvenido sea, ¿no? Y por ejemplo, la película Watchmen Que dice de la novela gráfica Más reconocida de la historia ¿Es Watchmen, por ejemplo, una novela gráfica? No. ¿Es que no? No, no, lo que pasa es que claro cuando La novela gráfica se ha asociado en, en, Para muchas personas A un relato más extenso Entonces, por ejemplo, se cogen series limitadas Como es el caso de Watchmen No recuerdo si eran 10 o 12 O series limitadas de 4 Eh, se hace un tomo y se le llama novela gráfica porque es una lectura mucho más larga de lo que era habitualmente, pero técnicamente no son novelas gráficas. Es decir, si se, se va siguiendo el, el hilo argumental, eh, ves que hay unas claras inflexiones donde termina el cuadernillo con unos suspenses, con un, bueno, que, que, que no está pensado como una, una obra unitaria, sino como una obra que se ha publicado originalmente en artículos Y aquí se están publicando muchas cosas así, uh -huh. que recopilan un, una serie limitada. I de novel·les gràfiques d'aquelles que tu destacaries i recomanaries, ens en pots comentar algunes? Evidentment, la que se ha llevado este año, el premio. <laughs> el Premio Nacional de, del Còmic, ¿no? Arrugas, de Paco Roca. És uh -huh. una obra extraordinària que està... no és no, no es perquè li han donat el premio, sinó perquè ja se lleveu el premio aquí, en el Salón del Còmic de Barcelona. El crec que va ser millor obra i la millor guió. Eh, se llevó también el premio en Luca en Italia al Mejor Álbum, es decir, es una obra verdaderamente importante. Es de esas obras que, que eh, cuando se le regalan al padre o a la madre o a los abuelos o a los tíos que jamás se han leído en TVO, si consigues que se la lean, luego te dirán, oye, aquello que me dejaste estaba muy bien. ¿Sabes de qué va el, el tema de arrugas? Ah, no, no sé, ¿nos puedes explicar un poco, Juanjo? Sí, eh, viene de que Paco Roca tenía un amigo que sus padres, al cual había estado muy vinculado a sus padres, ¿no? De crío iba a casa de ellos, eh, tenía anteveos, los dejaban y tal y cual, por de repente sufrió Alzheimer. Y Paco Roca, que es un chaval joven de treinta y algo de años, eh, empezó a interesarse por el tema del Alzheimer y hizo un, una novela gráfica, un, un, un álbum, no sé si tiene ochenta o ochenta y dos páginas, 90 no recuerdo exactamente sobre el tema del Alzheimer no tratado con mucha ternura pero a la vez con mucha realidad y con mucha crudeza y con un dibujo que curiosamente es eh... no, no es un dibujo realista entonces dulcifica un poco el tema pero por otro lado sorprende por por uh, la realidad que se, se ve debajo de, de la historia que te está contando ¿no? uh -huh. creo que en este momento sería el, el, el banderín de enganche de la novela gráfica en españa la novel·la gràfica seria eh, 100% dibuixada o, per exemple, eh, podríem considerar novel·la gràfica a eh, les tardes de Neil Gaiman que és dibuixos i, i text., Bueno, ja seria una excentricitat dentro de la novel·la gràfica, però... Yo creo que, que, que el, es decir, es que el concepto de novela gráfica, ya he dicho que es un concepto de marketing, dentro del cual se están metiendo muchísimas cosas, ¿no?, uh -huh. con con vistas a vender. Entonces, podría considerarse, sí, un poco una excentricidad dentro de, de la novela gráfica, pero si caben otras cosas, ¿por qué no, no iba a caber eso? Es decir, yo recuerdo haberme traído un álbum, que no sé dónde lo tengo, de Francia, en uno de los viajes, que era un cuento para niños que empezaba con ilustraciones y textos así, puesto en las esquinas, como, como pasan las ilustraciones. Otras veces ocupaba más parte de la página y el dibujito era pequeñito. Luego la ilustración se extendía sobre dos páginas y el texto ocupaba una tercera parte de una. Y de repente eh, se empezaba a secuenciar la ilustración hasta que venían tres o cuatro páginas de historieta. Y luego seguía otra vez, iba diluyendo y volvía otra vez a ser texto con, con ilustración. Decir, era un, un ejercicio verdaderamente interesante, ¿no? porque se contaban unas cosas de una forma y otras cosas de otra. Entonces sí, ¿por qué no se puede considerar novela gráfica o de Gaiman? Uh -huh. I hi ha algun autor o allò que diguis especialista en noveles gràfiques que no ens hauríem de perdre? o aquells ajustos que només treballen en novella gràfica i no treballen en comic book per el motiu que sí, en mm, no, autors independentes. No, és que realmentment tots, quasi tots, és a eh, dir, el, el mercat de, del TV, del cómic, al ser un mercat que tiende a lo popular, tiende a crear formatos. Entonces, eh, el que trabaja para Estados Unidos trabaja en el formato de 22 o 24 páginas, el que trabaja para Europa trabaja en el formato de 48 de 64. Si hay excepciones es decir los álbumes de Bonelli que suelen ser de noventa y tantas páginas, pero normalmente se mueve en este sentido o bien se hace dar de una o dos páginas que se van publicando en una publicación periódica en una revista o algo así y que luego se recopilán en un tomo, pero hay verdaderamente pocos autores, porque mmm, una gráfica siempre asusta un poco al editor no es decir me voy a embarcar en una cosa de que va a poner este tío a hacer de, de 100 páginas y sí, si luego no gusta. Pues, oye, ¿por qué no me haces primero un... Y lo hacemos primero en cuadernitos y luego lo, lo, lo encuadernamos y lo vendemos unitariamente, ¿no? Y entonces no es fácil encontrar alguien que, que financie un editor, un editor que financie una novela gráfica gràfica. Uh -huh. I la novela gráfica, a nivel de comercialidad es millor que el comic book? o o quién es el mercat donde podemos encontrar más novelas gráficas? Librería especializada o grandes magazzini. Una librería especializada encuentras absolutamente todo, desde comic book, álbumes, novela gráfica y tal. Y sin embargo, eh, se está abriendo camino poco a poco en las librerías normales, las eh, librerías más más estándar, más convencionales, algunas determinadas novelas gráficas, ¿no? Porque yo te digo eso, es un término de marketing que me han asociado a Esto no es exactamente un TVO, a <risa> pesar de que la gente esté leyendo una narración secuenciada en, en viñetas con, con textos en los bocadillos, es decir, el concepto de novela gráfica mmm, juega un poco a decir esto no es un TVO, esto es algo más que un TVO, es más digno, ¿no? Es una novela. Uh -huh. Sí, de aquellas que te puedes portar al lit, y tranquilamente exacto y sobre todo que si lo vas leyendo en un sitio público o estás leyéndolo nadie te va a mirar por encima de la obra como diciendo estás está leyendo un TV no, no a mí es una novela gráfica sí, pero, está bueno claro vale. con que te tapa dura y todo eso ya, exacto, que no sé si un cómic normal pero, ¿no? no necesariamente tiene por qué ser de, de tapa dura es decir puede ser de tapa blanda ajá uh -huh. Lo que pasa es que la tapa dura permite poner un precio más alto. Es un claro. poco como, los, como con los libros, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La edición de lujo y la de bolsillo así para que puguis portar el metro y aquestes cosas. Exacto. Bueno, no sé, Juanjo, si tens alguna cosa a afegir sobre les novel·les gràfiques, alguna cosa que no t'hagi preguntat que volguis dir. Pues no, de momento nada más. Molt bé, doncs, eh, escolta, de que ens hagi resolt aquest dubte de sobre què és una novel·la gràfica. Mm -hmm. uh, Juanjo... T'esperem d'aquí un mes, com sempre. com sempre. Eh, que ja tocarà Nadal i aquestes coses que podem parlar, jo que sé. però sembla bé de còmics que, que ens poden portar els reis, per exemple? Estaria muy bien. Ja hacer una llista ja, de coses, sí. Ja te poso deures, ¿vale? Venga, bien hecho. Doncs farem la llista de Nadal al proper programa, Juanjo. De acuerdo, hasta el mes que viene. Vinga, adéu, adeu, fins aviat. I nosaltres acabarem amb el box Office.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 Hi vaig com una moto perquè estem escoltant Quantum of Solace, amb això ens acomiadarem. A la pressió número 5, aquesta setmana, Box Office, Angeline, 4 setmanes amb 27 milions. A la 4, High School Musical 3, amb 4 setmanes 84 milions. A la 3, Role Models, 2 setmanes amb 38. A la 2, Madagascar, Escape to Africa, 2 setmanes, 118 milions de dòlars. I a la posició número 1, Quantum of Solace, entrada a la setmana amb 70 milions de dòlars. Malgrat les crítiques justetes que ha tingut el nou Bon no li ha costat fer-se amb el primer lloc. La mitjana de la crítica és ben menys. El Wesley Morris, el Boston Glove, diu «Francament, Quantum of Soles és tan sols una de baralla que podria estar armalet al nou». Li posa una C. El Roger Ebert, del Chicago Sun Times, diu «Ho repeteixo, James Bond no és un heroi d'acció. Deixeu l'acció al vostre Joe Sean Bourne». La nota que li posa és una C. I el, Michael, el Matt Pace, de la Chicago Tribune, diu Bon, torna majoritàriament a ser més de lo mateix, en el bon sentit, i li posa una B. Finalment, a online, l'Alex Markinson diu el segon, el segon 007 de Daniel Craig té tota l'acció que necessita i més, però li manca centrar-se com la seva predecessora, i li posa una B menys. Madagascar 2 baixa un lloc i manté una excel·lent recaptació. Recordem que els protagonistes, de la primera part, de camí a casa en un avió, tenen un accident i van anar a parar en una altra illa africana. La crítica es divideix entre els que la troben millor i els que la troben pitjor de la primera pel·lícula. I finalment, al tercer lloc, tenim Role Models, una comèdia amb Paul Rudd i el Sean William Scott que interpreten a dos venedors que tenen un accident amb el cotxe de l'empresa després d'una festa amb molt d'alcohol. El Roger Weber diu que és una comèdia divertida i l'Àleg Markenson diu que és una comèdia de col·legues que inicialment no és gens divertida però que al final es posa en forma la nota bé menys. I nosaltres res, ens acomiadem fins la propera setmana, Marta, Jacint Fins la setmana que ve. Exacte, Exacte. Exacte. Jo mateix també l'Ignès Gervant m'acomiado Recordeu que teniu tota la setmana al nostre web el 3b2plas.grn.es i el nostre concurs eh, que hi podeu trobar doncs, a la nostra pàgina web. Serà fins llavors, us deixem amb l'Alicia Kiss i aquesta cançó de Gens Bon.!